mindenkinek babaruhát, és akkor hátha szülni fognak, hanem valahogy mondjuk visszavezetni egyest úgy, ahogy annak idején volt. Hmm. Akkor hát ha megjönne az asszonyok kedve a szülésre. A táncolásra is azt gondolom, hogy a lelkivilágukat kéne úgy pátyolgatni, hogy legyen kezdjük meg ideig táncolni, és legyen sikk, hogy egy kultúráltabb forga, mit tudom én, társasági szórakozás, mint mondjuk egy üvöltözünk egyet egy. Azt hmm. is kell, azt is kell, én megértem én én, meg. Igen, igen, tudom, hogy ezért. Csak a másik fele nagyon elveszett. Nagyon kedves, jó, köszönöm elnézést, szépen. Köszönöm. Nem, tartott fel, kész csokom. Köszönöm, Viszont hallásra. Egy kis reklám jön, utána folytatjuk a, a műsorunkat, a, illetve hírek. Folytatjuk a műsorunkat, a, a mai műsor kérdése az az, hogy, hogy önök hol tanultak meg táncolni? Fontos volt -e egyáltalán az, hogy, hogy tudjanak táncolni? Illetve, hát itt kapcsolódva az eddig elhangzottakhoz,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 a zenekar mindig irányítja a közönségét, tehát amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színes ing, olyanik, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy van. Tehát, hogyha ti megpróbáljak azt, hogy farmer nadrág és színes akkor az öt emberen legyen, van össze-vissza. Addig jó, míg Kádár él. Jó napot kívánok! Technikai nehézségekkel küzdöttünk. Kiderült, hogy az előző fél órában az egyik telefonunk mellé volt tévé, és nem tudtak hívni a hallgatók. Elnézést kérünk érte. Most itt van. Haló. jó napot! Igen, és én, én meg csak egy szolgálati közlemény. Szia! Szia! Últ héten nézem baloldalt a Klubrádió honlapján, hogy 5 órakor mi lesz. Hát azt mondja a Falusi Marian ismétlés. Hát mondom, lehet, hogy nem fogsz bejönni. Na de ez lehetett véletlen. De ma megint mi van ott... Néztem előre is, meg most is nézem. Aha. Nem a Pálinka eszücs műsora van, hanem ismét lése a falusi Marianék, úgyhogy szóljál valamelyik. Jó. jó, köszönöm szépen. Társ iskolán nincs, jártam, de nincs róla jó sztori. Jó van, szevasz! Szia. Lesz másnak, halló. Jó napot. Halló. Jó napot kívánok. Jó, kíván. jó, jó napot, szervusz. Szia. Hát a tánc nagyon fontos szerepet töltött be az életembe. Én vidéken nőttem föl, uh -huh. egy vidéki gimnáziumba jártam és olyan nagyszerű igazgatónk volt, aki az első osztályban kötelezőzé tette a társas táncot. Bestül egy oktató, De jó. oktatott bennünket. De ö mindenki utáta, nem? nem? Nem, nem, nem. Mi rajongtunk érte. Alig vártuk, hogy legyen ez a társas tánc óra, és akkor amikor befejeztük, akkor a nekedékesek olyan volt, hogy bemutatunk. Uh -huh. És ott eljátszottuk magunkat. Na, és a tánc, mint vidéki Fiatalnak nagyon jelentős volt, alig vártuk, hogy a turitéjak legyenek. Ismerkedtünk, volt ugye egy helyi zenekarunk, táncoltunk öttől 8 uh -huh. és még egy nagyon fontos, nem tudom, hogy emlékszele, voltak ilyen diáknapok. Igen, igen, igen, igen. A vártoni, igen, igen. A gimnáziumunkra tartozott az EGRI napokra, uh -huh. és ott kategóriába például arra nyerünk, megnyertük. Mm. Szép. De most volt a gimnáziumunk 50 éves, hát a mi gimnáziumunk nagyon sok nyilmet nyert társas társastáncba, de az életben, és az életünkben a tánc nagyon sokat jelentett. Tényleg falusi szinten, én még akkor kezdtem így a gyermekkoromat, a fiatalkoromat, amikor még a lányokat elkísérte, ugye a mama, nagymama, és akkor a szemük előtt osztunk, lassúztunk, eleltűnödeztünk, vagy megpróbáltunk eltűnödezni. Hú. De hogy, hogy az életedben egyébként később így fontossá vált? Tehát mondjuk lekérted le, le a feleségedet valakitől? Ha, megmondom őszintén, a, a volt feleségemmel is úgy ismerkedtem meg, hogy uh, lekérés után. Uh -huh. Tehát lekérés, és akkor nyakar, nyakamon maradt 30 évig. <gül> Természetesen vicc, három gyermekünk lett, elváltunk, az ugye egy másik történet, de, de maga a tánc, utána pedig uh, díjjoki lettem. Aha. Uh -huh. Jelen pillanatban is díszsoké, vagyok ügyvéd és díszsoké, és tehát így az életemben a tánc iszonyatos sokat jelent. Bakelitről játszol, vagy miről? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem én nem vagyok írzióbetire, és senkit meg akarok megbántani Bakelid mint CD cédjátszom, tehát a CD-kkel, és retro. Mm -hmm. ahol, néha néha Bétó Tlacival is nagyon ritkán összefutok, de ugye a régi-régi retro. Aha. Énnek ide a, a múlva, és tényleg a tánc és most ugye a régi zene. Ennek van ugye a. És a, mi a DJ a, neved? DJ Doki. DJ Doki. Jó, az jó DJ név. <gül> <gül> <gül> Úgyhogy úgy, tényleg a tánc. Hát nem tudnám elmentő. Tud. Most egy pár, mostani páron, pedig azt tervezzük, hát most már ugye közel a 60-hoz, párom egy kicsit még ugye messzebb van tőle. Éppen azt tervezzük, hogy jól lenne beiratkozni egy ilyen, ilyen társas tánc ö, körbe. körbe. Ja, és, és havonta teszem, megnézzük a ö, Mr. Clark. Richard Gere Lo nak a nagyszerű filmjét. Mm -hmm. Úgyhogy magunkat, és uzenem mindig elhatározjuk, hogy irány egy tánciszkola, mert, mert tényleg annyira fontos a tánc. Aha. Úgyhogy hát ennyit. Köszönöm szépen DJ Doki, Servus. Oké, okay. hello, hello! 24 07 96 önök hol megtáncolni? Jó napot! Jó napot, szép estét! Kész uh, Azt szeretném csak mondani, hogy ez a hölgy, aki középkorónak mondta magát, ha jól emlékszem, és nagyon kritizálta ezt a új kezdeményezést. Ez nekem nem nagyon tetszett, de ennyit erről. Tehát ne legyünk mindig ugyanazzal a szemlélettel, hogy mindjárt amit még nem is ismerünk, azt is kritizáljuk és arra mondjuk, hogy hát ez nem jó. Nézzük meg, mi lesz belőle. Na, tánciskola. Én hetedik 8 jártam. Az iskolában megszervezték egy ilyen tipikus tánc tanítónénénk volt, aki csattogottak és fáradtak. Ezt akartam kérdezni, hogy volt a csatogója? Volt, igen. Hát anyiba is, szerintem ott vége is szakadt mindenki részéről a tánztanulás, bár valamennyit megtanultunk. De megutáltatta a táncot? Nem, nem, nem, nem hanem ugye nincs lehetőség, vagy utána nem volt lehetőség. Most hova jár a magyar ember bálozni? Tehát bálozás nincsen már, úgyhogy ezeket a társas táncokat nem is lehet gyakorolni. Ilyen formán van egy-két bál, de hát az ugye. Nem a köznépnek szó sok esetben, tehát kevés lehetőség. Viszont. Hát de akkor milyen jól lesz, ha megteremti a kormányt? Én, hát én nem mondom se pozitívnak, se uh -huh. negatívnak, teremtse meg, működjön. De amit akarok mondani ezzel kapcsolatban, hogy délelőtt hallgattam a rádió szintén, kányokat, a társkereső szolgáltatásait favorizálta az egyik riportműsor, és Kánya a fekete azt mondta, hogy a felsőoktatásban x százalék a nő, és y százalék a férfi, tehát ma kis matek kétszer annyi lány van a felsőoktatásban, mint a fiú, úgyhogy ebből nem nagyon lesz akkor így párkeresés, viszont Várjon, már... a, a, a kormány elképzelése az az, hogy, hogy nem szükségszerűen csak az egyetemistákat, Na, hanem, hozzá... hanem azokat a fiatalokat. Igen, ezt akarom mondani, hogy én már nem vagyok szintén mai csirke, de e, ugye voltak egyetemi klubok az én 20 éveimben. A 2. Egyetem klubja, a Műszaki Egyetem E-klubja, Sönhet, stb. stb. Bercsényi. Így van, meg amennyi még volt. Meg volt még egy-két e, jó nevű diszkó. Uh -huh. Bukarest, a, a Savoy, meg nem tudom, tehát a fiataloknak ott lehetett menni, viszont az egyetemi klubokban sem egyetemisták jártak, vagy legalábbis nagy, nagyon kis százalékban, hanem mindenféle mindenféle jó nép járt oda. Nagyon helyes fiúk is, helyes lányok is. Föl kellett öltözni, mondjuk nem öltöny természetesen, de azt hiszem, hogy ott azért kritérium volt, hogy nem nagyon, tehát ilyen nagyon topos farmerba vagy, vagy, nem tudom én. Tehát ilyenekben nem lehetett bejönni, meg tagságik voltak, tehát azért irányított volt, de tömegek voltak, és tulajdonképpen ez jó is volt igazából. Úgyhogy, ha ilyen jellegű lesz a kezdeményezés új szerint a kormány részéről, akkor ez nem lesz az. Szerintem, de legyünk optimisták. Csak Nagyon kedves, köszönöm szépen. Kés sokan szépen. viszont hallásra. 24.07.953. Hát azért voltak helyek, a ványakendő is kötelező volt. Haló. Jó napot kívánok, Alán Mária vagyok. Késő adásban van. Igen, igen, én már előre is kapcsoltam a rádiót, hogy véletlen, hogy a... Tehát én a vakok iskolájában jártam, és ott tanultunk táncolni, uh -huh. aztán utána a gimibe kerültem, és akkor leszbátott tánztanárnő is volt. Na, ez itt úgy tulajdonképpen úgy azzal táncoltunk, ugye, aki szimpatikus volt. Tehát, de úgy, hogy olyan is voltak, hogyha valamit nem jól csináltunk, akkor külön-külön odajött a tánztanárnő, és akkor megmutatta, úgyhogy meg hát abban az időben jött ugye a twist is divatba, hogy akkor elengeded a párodat, és akkor fel ezek a különböző figurák, úgyhogy Igaziból csak ennyit szerettem volna mondani. És szeret táncolni egyébként vagy szeretné? Nem, várjon, akkor még el, elmesélek egy murisat. Nekem három gyermekem van, két lányom, a középső fiú, Na most a lányai mert nagyon kinevettek, mert nem tanultam meg jól táncolni, viszont a ritmus érzékem az, az tulajdonképpen elég tűrhető. Uh -huh. És akkor egyik alkalom, így, így hülyeskedésből, így zenére elkezdtem ugrabugrálni, és hát persze a lányai meg röhögtek. Hát, <gül> most a gyerekek, de hát engem egyik alkalom megválasztottak bár hát mert ez, ez tulajdonképpen ilyen szimpátia alapon ment. De a lányai hol tanultak meg táncolni? Hát a lányaim, a, a kisebbik még egyetemista, a nagyobbiknak már van két kicsi gyerek is, uh -huh. úgyhogy hát ők tulajdonképpen így, így társaságban, de hát ez, ez tulajdonképpen már másfajta tánc, mint amit mi tanulunk. Ilyen, ilyen kötelező tánc is, neked a kisebbiket be akar, ő, ő, szóval hogy mondjam, szeretett volna menni, mert a barátnője is akar menni az iskolába, ő, itt Csepelen. Most sajnos Cseppelnek nincs túl jó hírneve, de akkor, akkor még más volt a helyzet. Lényeg az, hogy az általános iskolában indítottak ilyen társas tánc tanfolyamot, na most ő is meg a barátnő, és még elég kicsik voltak. És ugye nagyobbak azért hogy táncolgattak, és tulajdonképpen a második alkalom után, tehát úgy érezte, hogy ő ott meg lesz szégyenítve, és akkor ő többet nem. <gül> Úgyhogy sajnos tehát ilyen, ez nem volt egy kellemes élmény. Magyarul, tehát most, hogy a kormány azt hiszem, hogy az általános iskolában megpróbálják fölvenni a Nemzeti Alaptanterv programjába a biciklizés megtanulását, tehát a kerékpáros közlekedését, ami neki igazából csak örülni lehet és tapsolni, vagy, vagy gratulálni hozzám, mert hát ezt már nagyon régóta meg kell volna cselekedni, esetleg ha ha ugye a sok meditáció, a tornóra, meg, a, meg az összes hülyeség mellé igen. esetleg behoznák a táncoktatást, akkor, akkor már is lennénk. Igen, csak szerintem nem kéne ezt kötelezőben, mert most az a baj, hogy ez a kormány, hogy amit ők kitalálnak, tehát az kötelezővé, ha nem, nem kéne kötelezővé Ugyanúgy, mint az erkölcs tan, hittan, tehát ezeket nem kéne kötelezővé tenni. Hagyják, az erkölcs, tehát bár, ugye az, ott az van, hogy, hogy, hogy erkölcs tan és etika van, tehát igen, hogy, hogy, hogy te választ. Te lehet. Igen. Lefedik egymást, csak nyilván, hogy, hogy, hogy világnézet alapján dönthet az ember, igen, hogy melyiket igen. akarja, igen. vagy melyikre akar járni. Um, hát hittem volt korábban is, tehát emlékszem, hogy lehetett például a lányom még nem már például volt, de, hogy aki akart, mehetett hitta arra. De nem, szóval nem kéne ezeket annyira kötelezővé, tenni, mert erről is megvan a véleményem, tehát lehetne hol tanítani már akkor elkölcstannek elkölcs, egyéb dolgokat, hogy ahogy megszólal a némelyik képviselő, nem hallgatom én, csak a ilyen klubrádióban ja. klubrádióból szóval, amiket hallok, tehát azért ö, lenne véleményem erről, hogy akkor kiknél kéne kezdeni ezeket tanítani. Hittem a azon folytatva. Úgyhogy, na, hát köszönöm készen, szépen! Nagyon szépen köszönöm! Viszont minden jó! Viszontásra! 24 07 95 A táncoktatás a mai műsor témája. Haló? Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én a tánctanulással kapcsolatban szeretnék... Hallgatom, adásban van. A következő történt, én két lépésben tanultam táncolni. Csak? Hát kettőt két... balra, kettőt jobbra. Nem úgy, nem úgy. Ja, értem. Hanem az 50 es évek végén voltam 8. osztályos. Természetesen, mint akkor, mindenki nekem is úttörőnek kellett lenni. De volt, voltak olyan előnyös oldalai, hogy például a kerületi úttörőházban minden vasárnap délután szerveztek délutánt. Uh -huh. És akkor oda a felső tagozatosok, fiúk, lányok fölmentünk. Hát természetesen kicsivel mindig több volt a fiú, azért ez nem volt probléma. És ott tulajdonképpen egymást tanítgattuk, táncolni, gyakorolgattuk azokat a lépéseket, amit valaki már tudott, vagy, vagy láttuk. Ú, uh, nekem izzat van a tenyerem. Tehát... Lehet, hogy nekem is izzat, de már nem emlékszem rá. Aha. Na, aztán amikor középiskolába kerültem, akkor ott a második osztályban második osztályban jártam, amikor megjelent a hirdetőtáblán egy ilyen hirdetés, hogy a közeli tánciskola, a középiskola a kerületi középiskolák második, harmadik osztályos tanulóinak tánctanfolyamot szervez. Uh -huh. És akkor erre neveztem heti egy Alkalommal volt ilyen tánciskolai képzés a délutáni órákban, tehát gyakorlati tanítás után, és ott tanultam meg gyakorlatilag táncolni. Az akkori módszer szerint keringő, rumba, szamba, fox trots, tehát akkor voltak a táncok, ez már akkor a 60-as évek uh -huh. fordulója volt. Azért ez az nem rossz, ha az ember ezeket így tudja. Igen, és hát persze aztán később, amikor elkezdtem intenzíven versenyszerűen sportolni, akkor, akkor a tánc úgy visszaszorult egy kicsit, úgyhogy elég sokat felejtettem, de még ma is ott tartok, hogyha társaságban megyünk, vagy bálba, és táncolni lehet, és kedvünk is van, akkor nagyon szívesen táncolok, és, és lehet, hogy nem szabályosan csinálom a lépéseket, de jól érezzük magunkat, élvezzük ez a lényeg. Köszönöm szépen, Uram! Viszont Viszonthallásra! 24.07.963, haló? Jó alapot kívánok, én is először felemsz vagyok. Üdvözlöm, adásban van. 55 éves igazi rokkás fiú vagyok, én. védgyerek a pukája, de amit a táncolásról, illetve a mostani táncol, itt a véleményem az, hogy szerintem nagyon fontos a táncolás. Hát igazi a 70-es évek, ami a ifjúsági parkban jártunk, hát nem az a táncolhatta a félmodi koncertekkel, a, a sláger. Két dolgot, ami nagyon megragadott, nekem 35-44 éves korában az a fiam vagy meg. Uh -huh. A legkisebbik lányom meg 12 éve fiatalabb. Tehát egy teljesen másik generáció. Uh -huh. És hát ilyen diszkó, zenék mentek, meg mindenfajta az esküvön, saját szervezésben volt a buli, és megszólalt, a szám a grézből. ez az Felug... a ez ja, fe, Feluglott a fiam, elkezdett táncolni, és mondom, 12 éve fiatalabb a, a, mm, a hupa, igen. és egyszerre elkezdtek táncolni. És sorba jöttek a fiatalok, és nem, nem ö, ilyen tánc órákon tanulták ezt, ezeket a diszkóban. Uh -huh. A diszkóban együtt ö, fantasztikus látvány volt, ahogy a generációk egyszerűen, és mindenki mutta azt a Még egy adalékén, egy kisfaluba élek most, uh -huh. a szőményében, és ö, ott van egy live dance csapat country zenére támzolva, uh -huh. és ö, hát ö, megnéztük őket, tetszik, és mondták, hogy ezek egy országos találkozóra. Elmertünk Budapestre, km kilométer, furván. Annyi ember táncol, hogy valami fantasztikus. És a kicsi gyerekektől 70 éves ember. Igen. Valami, valami fantasztikus, hogy most mondom, olyan emberek adják hozzá, hogy nézve, mit tudom, Ródi Nem ne uh -huh. egy Ez úgyényleg óriási a dolog. Hát a táncoló meg magában szerintem az, az... Euh, akinek, aki aki nem születik ezért aki aki azt érzi az az istánszól azt, hát akinek a lábában van a bugi de aki meg nem annak meg nincsen annak meg nincsen Ez köszönöm a... szépen uram Kérem, viszont hallássra haló jó napot jó napot kívánok. adásban van igen Szeretném mondani, hogy én is helyen, és tanultam meg táncolni, uh -huh. de előzőleg népi táncos voltam. Ma 77 éves vagyok, és most is járok hetente teljesen táncolni, de hadd mondjam el, hogy például füreden a Szívkórházba, van, akinek az orvos elrendeli, hogy menjen táncolni, ugyanis ez az egészségére és egyéb dolgok elég betegségére is hasznos. Egy jó tangót. Egy jó tangót fölírt az orvos. Jelenleg, jelenleg is egy, egy klubba járok, uh -huh. ahol még 82-83 éves emberek is táncolnak. Jó a kollektíva. Én fontosnak. És jónak tánc, de tartom azt, hogy még táncolunk, meg tanulunk táncolni. Köszönöm ennyit. Nagyon kedves, köszönöm szépen, készcsokon viszonthallásra. Egyébként valóban nagyon sokan táncolnak. Egyrészt a, a, a lányom, az elsőször a lányom szalagavatóján minden e, e, osztálynak volt valamilyen táncos produkciója. És nagyon ügyesek voltak a gyerekek, és a, a legkisebbnek, meg az iskolájában, ott az iskolanapon, eh, szintén elég gyakran vannak eh, táncos eh, ilyen megmozdulások, és, eh, és azt szerintem jó, hát, biztos, hogy, hogy jó tesz a gyerekeknek. Halló, jó napot! Halló, Vermes Kata! Pálinkás Tűcs Róbert vagyok. Tia. Na, én csak azt szeretném elmesélni, hogy nekem is volt ilyen táncos élményem, hogy a Balaton-Szepezi táborban, amikor általános iskolás voltam, hirdbe jártam, és a móriak a szembe lévő táborban átiszták a lányokat, akik csak, csak azokat, akik kék voltak, és a bornos szemének nem Tehát <gül> nem tud, igen. És a kék szemének, csak a kék is, kaptak csokit is, és akkor mi átmehettünk táncolni, és a legjobb hát barát, de szerint kék a, a szemed. Előz. Abszolút. <gül> Teljesen. Jó, hát. És most találkozunk azt mondta Lackó, Amikor festettem a izét. Ja igaz, igaz, igaz, igaz, igaz, igaz, igaz, igaz, látod, csak elfelejtettem. Örelem a Lackót, igen, és hogy küldjem, küldjem mindenféleképp az új klippeket. A csókól a csokol gitárosáról van itt szó. Köszönöm igen. szépen. Na, csak ennyis. Száruszkata. Sziasztok! 24 07 Haló? Ön hívotta azt hiszem bennünket. A társban van. Jó napot kívánok, pálinkás szűcs, Robert vagyok. ön az addig jó, Mi Kádárél címűsorban szerepel. Nos, én újpesten Aha. Jelentsen is bármit ez. Itt vagyok, hallgatom, újpesten nőtt fel. Aha. Uh -huh. és a lány gimnázium, és úgyhogy nehezebb volt a, a kapcsolat teremtés, viszont volt a Bruno-nak egy tánc iskolája, ahol nagyon lelkesen jártunk el, uh -huh. egyfelől, felől pedig voltak közös rendezvények, vegyes kórus például, és hát ott volt a tungstram Strand. Én ezt az egészet nem nagyon értem, ezt a problematikát, ami, ami a tánc körül kialakul, illetve hogy a tánc Bocsánat, tudom, egy kicsitvel, ha hangosabban beszélne, ha jól értem, akkor magát a, a problémát nem érti, hogy, hogy férfiak és nők képtelenek egymással összejönni? Hát tulajdonképpen igen. Igen, valóban furcsa ez, de... de nagyon sok, nagyon sok szintje van a kapcsolatteremtésnek. Annak valóban a tánc az a legkellemesebb és, és legegyértelműbb. De hát jártunk strandra, mondom, voltak voltam, voltam, voltam közös rendezvények. Igen, csak de jó is, hogy mondja ezt, mert hogy, hogy ugye azt mondja ön, hogy, hogy nem nagyon érti a problémát. Ellenben, ha van a probléma, akkor azért mégiscsak ott van, hogy rendben, hogy a bergendi zenekarra elmennek emberek. De hogy, hogy ott nem fognak tudni megmozdulni, vagy talán jó részük nem fog tudni megmozdulni, mert hogy a bergendi szalonzenekar az, az olyan táncokat, olyan zenéket játszik, amire valóban normálisan kell táncolni, tehát nem lehet csak úgy hímihumi humi lemozgom a partit. Tehát akkor is a, egymás, tehát a felkérés, a zeledés, a szemkontaktus, a, a, nem tudom, az, az élet olyan színes és olyan, olyan szép, és, és, és nem, nem nagyon értem, hogy ez... Ez mostanában miért egy gond? Biztos, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy nem úgy gond, ahogy, ahogy ön leveszi ezt a, ezt a problémát. Én azt mondtam, hogy, hogy sok magányos ember van, de hogy, és erre próbál a kormány megoldást találni. Egyébként jónak megtartom. Tehát mind, uh -huh. minden rendezvény, ahol a, a felek, hogy úgy mondjam, összejönnek, az, az praktikus és jobb dolog. Köszönöm a szépen, Ram. Viszont hallásra. Igen. Tehát, úgy tűnik, hogy, hogy, hogy halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Addig jó hogy Kázár Igen, ez a, annak Igen. a Igen, Cukodit Pálni vagyok és én a táncról szeretnék mondani valamit. Tessék parancsolni! Én a Bartok Béla úti tánciskolába jártam a Guller Jánoshoz. Nyomcadikos voltam, 59-be. Csodálatos volt. Illenvet tanultak. Nagyon jó volt. De magát a szülei, vagy önt a szülei... A az iskolába szervezték, most uh -huh. nap dél délelőtt lehetett menni. És akkor ő hazament, és azt mondta, hogy hogy hát én elmennék el a Ennek a, a nővérem meg már két éve idősebb volt, és ő valóban oda járt, uh -huh. csütörtökön és szombaton volt tánciskola, és akkor, mi meg vasárnap délelőtt nyolcadikosok, és kevés volt a lány, Aha. és akkor a táncsolásnál ez is belavi, meg az is belavi, <gül> és <gül> Nem, mert tudnál kisegíteni menni táncolni. Uh -huh. Úgyhogy én mentem akkor is, amikor a nővére ment, és nagyon jó volt. Látta-e, használt a táncodásának? Nagyon-nagyon szerettem táncolni, és most is tudnék, pedig most már 69 éves, 68 éves leszek, de 5 csípőműtetem volt, de még most is el tudnám járni. Igen, hát de hallotta, itt a kedves hallgató, aki, e, aki még Igen? mindig 80 évesen jár, Tánc körbe, tehát, igen, hogy, igen. hogy mégiscsak lehet, ha az ember egy kicsit koncentrál rá, akkor megtalálja a lehetőséget. Nagyon szerettem táncolni, úgyhogy ezt akartam mondani. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Viszont hallásra. Készcsókon, viszont hallásra. Haló. jó napot. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, haló. Üdvözlöm, adásban van. Nagyon-nagyon örülök nagyon neki, hogy sikerült elérni önöket a Pró rádió, ugye? Igen, megtisztelő a hívása. Puskás József vagyok, és szerintem annál is inkább, mert nagyon érdekes a téma. Figyelem, és figyelemmel kísérem a, az adásaikat. Igazán valamennyi korosztálynak szólnak, és nagyon ötletes, nagyon jó a műsor. Gratulálok hozzá. Azt szeretném elmondani, hogy e, vidéki kisváros középiskolájában jártam. Uh -huh. Ott a tornatanár e, szervezett tánc és illemtan órát, akarom mondani, tanfolyamot, mert a tanítási időn túl volt, kéne szépen ott megtanultuk, hogy hogy kell fölkérni a hölgyeket, hogy kell bemutatkozni, ne az édesanyjának, tehát a kísérőnek, a kislánynak. Nagyon-nagyon hasznos, nagyon jó dolog volt. Az életemben végig kísért. Én olyan szerencsés voltam, idézvéjelbe betéve, uh -huh. hogy előtte épi én is több évig, a lakhelyemen, és utána kerültem tulajdonképpen a társas táncba. Hát, rettenetes nagy élmény. Én legalább a torna óra mellett a torna tanterve tenném szükséges, Udé? hogy bekerüljön a tánc, mert <kül> egyrészt a mozgás, másrészt pedig a közeledés, más az embereknek a kontaktusa, ha valaki tulajdonképpen már egy ilyen felkészültséggel bír, nem feszült, nem ideges, és nyugodtan tud társadalni. Nagyon jó a műsoruk. Gratulálok hozzá. Köszönöm és szépen. Kérem folytassuk, Így fosztásak. lesz ez. Köszönöm szépen. Viszont hallás. Viszont hallás. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a mai megtisztelő figyelmét, hívását, történeteit. Bence Józsefnek a segítséget, Patagiábannak szintén. Csak az jutott eszembe, hogy hogy ha megnézed, akkor ors. Javasolnák itt az eltársnőknek azt, ad, hogy hát egy, egy műsorbizottságot műsor szervezzenek, egy műsorbizottságot, amik hát az hogy igényeivel, hát a zenekar felé, és egy műsorbizottság, és akkor meg le fog rendezni. Az itt megfelelő igények, amik, hiszen széleskálú spörtkőreink vannak, elég, elég sok van, elég sok van itt, se itt működnek, És hát ugye a kapcsolatokat felvenni velük, és hát fiatalok vannak végül is, itt csomó fiatal van sport és egy új is, hogy az igényeket. Hát, egy a kis, hogy ilyen, a szerintem a, a, a BB kultúros, ezt azt meg fér, tudja oldani egyszerűen. Levagyítasz A kultúrossáj. Van, vannak, van, van, van, van mert, úgy, hogy, hát, ezt a kapcsolatot a kell rendi Addig jó, míg Nagyon kelmes vasárnap délután kívánok mindenkinek! Ez itt a Klub Rádió, benne az Addig Jómi Kádár, benne az önök a narrátora, Pank Miklós, itt van Johnny, Bence József, itt van Pataki Gábor, Árpási Bence pedig az életmenetéről tudósít, vagy, vagy ott van. A mai témánk pedig kapcsolódik egy kicsit az elmúlt néhány hét eseményéhez. Ugye a kormány kitalálta azt, hogy társas rendezvények lesznek, ahol a, a fiatalok, akik egyébként az egyetem mellett nem érnek rá szórakozni, meg a munka mellett, azokat megpróbálja összehozni, és arra gondoltam, hogy, hogy nézzük meg azt, hogy mi, hogy jöttünk össze, illetve, hogy, hogy hogyan voltak a tánciskolák. De figyelj, Johnny, ne rögjél! Tehát Kovácsám azt mondja, Kovácsem Veronika itt tartózkodik a rádióban, mert dolgozik, és azt mondja, hogy ő mindig meg akart tanulni, táncolni, de a pasja nem engedte. Hát jó, ez van én, én mindig nem akartam megtanulni Ha lehet ezt mondani De ezt inkább azt mondjuk, hogy soha nem akartam megtanulni De azért néha érzem a hiányosságát Hogy, hogy azért Meg is tanulhattam volna És akkor, amikor Amikor én gyerek voltam Akkor Hát ugye jellemzően abban a vidéki kisvárosban Ahol, ahol éltem és felnőttem Ott ott lehet, hogy voltánc is, de lehet, hogy a működési házba volt, lehet, hogy a, az ifjúsági házba. Minden esetre környékére nem mentem, apám megtanított Rakendrozni, aztán az készféllátás azzal el vagyok. Tehát úgy voltam vele, hogy, hogy bankoknak nem nagyon kellem mozogni máshogy a, a, a bulit. és éppen ezért, ha. Mert most azért el kell árulnom, hogy amikor volt a, a szalagavató és keringőzni kellett volna az első szülöttel, akkor hát. Mondjuk úgy, hogy tehát, de ez csak Flágyi Bostokból nézve volt keringő. A lányom mondta, hogy inkább hagyjuk ezt abba. És a mai kérdés az az lenne, hogy, hogy önök kedves hallgatók hol tanultak meg táncolni. Biztos voltak klasszikus tánciskolák, meg, meg, meg lehet, hogy az iskolában volt. Telefonszámunk 2407953. és az is lehet, hogy nem is lesz, be betelefonálunk Johnny. Figyelj. Délután öt óra van, ezer ágra Tehát azért, ha, ha lehetett volna, ha megkérdező tőlem bárki, akkor inkább üldögélnék a... ugye? Simán. Tehát, tehát bárhol. Hogy üldögélnék a Dunaparton, a Margit-szigeten, eh, hallgatnám a rádiót, esetleg egy kis szokolon, hát ha, hát ha van valami érdekes a klubrádióban. De aztán azt mondanám, hogy áll, nincsen semmi. Úgyhogy... Eh, hogy tánciskola és ismerkedés a mai műsor témája, aztán lehet, hogy, hogy, hogy megpróbáljuk hozni azt a, az ORTT által meghatározott zene-szövegarányt, ami ideálisnak mondott. 24-07953-a a telefonszámunk haló. Tudom, egyes. Kertben hallgattalak, és nehogy elszomorodjál, hát azért bejöttem és telefonálok. Megtisztelő. Hát nem igazán tánciskolában, hanem az e ah. mutatták be nekem az első nejemet. És az első egyenlőre utolsó nejemet. De ott hogyan? De az egyik tankörtársam azt megkérdezte, hogy ugye még mindig nincs a jó, de erre azt mondta, hogy hát most a csajomnak a barátnőjét elhozom. De jó! És akkor elhozta. Szerintem a magyarországi házasságok nagy része az, az barátok barátnőjéből jött össze. Hát most már a, az internetes társkeresők, meg a társkeresők is elég aktívak. Nem kell hozzá utcazene, hogy a bergendi, akit szerettem, mert akkor az E-klubban volt bergendi. Aha. A Bergen... Nem tudom, hogy mennyire hangsúlyos egyébként ebben a történet szerintem, maga Bergendi István teszi hangsúlyossá, hogy a HVG-re válcsapta a telefont interjú közben, és, és hogy egy kicsit olyan sértődöttem beszélt erről az egész dologról, hogy, hogy, hogy miért őt találják meg ebben az ügyben. Hát van még egy a Figyelj, szerintem, tehát Pedro Kocsmája van Sápatlámpaék című számra, eltáncolni, hát ugye el, el, el lehet. Meg, meg, meg biztos, hogy vannak olyan helyek. Bocs, aki akar, az tud. Ezt akartam mondani. lehet táncolni, ha az ember akar. Ezt akartam mondani, hogy szerintem ez az egész egy ilyen hülyesség. Tehát az az egyetemista, aki, aki a tanulás vagy az a fiatal, aki a munka mellett eh, nem ér rá csajozni. Hát megérdemli. Az, az igen, nem, hát, az, hát nem, hát senki, jó, tudom, senki nem érdezi meg, meg, meg, meg, meg a sorsát, de, de szerintem, uh, uh, tehát ha egy nagyon kicsit igyekszik, akkor biztos, hogy talál magának párt. Ha más nem, akkor szálljunk fel a 4 6 villamosra, kezdjen el fixírozni csajokat, aztán... Csináltam olyat is. Befett. Autóval mentem a busz mögött, Na, ugyan, és mert... a hátsó ablakban állt egy csinosra, és integettem neki. Aztán mutogattam, hogy szálljon le. És visszaintegetett... Hát őt nem el ezt, és de nem vettem el feleségül, de nagyon jól elvoltunk pár hónapig. Tessék. Ekkor ezt tudjuk ajánlani minden kedves egyetemistának, vagy... Vagy fiatalnak, hogy, kövessé hogy, a busz, vagy hogy a kövessék valamelyik buszt. A és... 4-es, 6-os villamosra meg arra eszembe. Budán laktam, de én nekem sokkal egyszerűbb volt körbe menni. És amikor nem akartam inni, vagy, vagy éppen nem volt autóm, úgy mentem el az e hogy körbe mentem. És azon gondolkodtam, tudod, egész úton hazafelé azon gondolkodám, hogyan szólítsam le a sajt. És nehogy azt kérdezzem meg tőle, hogy gyakran jársz ide, mert tudod, az minden csajnak a könyökén kijött. Aha. Na, bocs, hogy Nem, nem, Jó, zak nem zaklattál, jól van. Köszönöm Jaj, szépen. Hogy, bocs, és ezt a sztorit egyszer már elkezdtem, ott bemutatták a volt mert uh -huh. Első randi, az március 15-én elsétáltunk a, a Petőfi szoborhoz, mert előző évben eltűnt egy, egy évfolyam társam, úgy, úgy, hogy volt eltűnt. Tehát egyetemre nem jött, a szülei nem vették fel a telefont, stb. Uh -huh. Nem tudom, hogy éle, Víg Andrásnak hívták, és akkor odamentünk mentünk megnézni, hogy mi van letartóztattak minket, bevittek, ahol most a KSH-bank van, oda valamilyen építőipari vagy tervezővállalatnak az alaksorába, vagy főszintjére, és talán emlékszel, volt egy olyan műsorod, hogy 3x3. Igen. És én azt mondtam, hogy ha ott engem, velem aláíratnak egy papírt. Igen, akkor hogy? Aláirat. Akkor én aláírtam Igen, volna, Igen. mert én arra gondoltam, hogy nekem egy jövőm van, hogy gpsm legyen. legyek. Igen, és másként, tehát hogyha egy kicsit leverik a vesédet, vagy, vagy úgy jársz, mint... Uh... Mint a költözött vagy hátraköltöltkedő hátrak igen, igen, igen, uh, igen, romániai kisebbség. Igen, nem Romániai egyébként, egyébként, egyébként, de nem is volt erőszak. Szak. Ott egy munkásőr úgy fogott meg minket, a torgunknál szorította meg a ruhánkat, amíg nem jött a rendőr, munkásőr, munkásőr ruhában. Az szép. Na, ez más téma. Nem, nem, én például a, a, a, a gyerek anyjával március 15-én ismerkedtem meg. Hát három napok, Jól van akkor, szervusz! Zsia! 24 07 a kérdés az hogy önök hol tanultak megtáncolni, vagy megtanultak egyet táncolni, és fontosnak érzik-e azt, hogy, hogy, hogy, hogy megtanultak, látták-e használt egyébként az életünkben. Haló! Jó napot kívánok, Pálinkás úr! csokolám. én vagyok magam! Én meg az Ilonka néni vagyok! Készcsók Ilonka törbször, néni! Többször már beszéltem magával, nagyon szeretem a műsorát, egyébként... Hadd annyit hozzá, hogy éjjel nappal... A Klubrádiót hallgatja, At tudom, mondta ilyen... már ilonkanéni. Igen! Persze! Drága, a, szeretném hozzászólni ahhoz, hogy én nem is olyan régen tanultam meg táncolni. Na! Drágám, hár, három éves voltam. Nem tudom, hallott egy kis új szállásról? A azt... Amellett volt egy kis falu, akkor ott, laktam, a nagy, ott voltam a nagymamámnál, uh -huh. Ecsekfalvának hívták. Jász ja, nagykonszolnok megye. Igen, igen, a Beretszó mellett. Igen. És, és a, tetszik tudni akkor, hát ez a nagyon régen volt. Na. Igen? 86, éve, 86 éves vagyok, hát akkor gondolhatja. Isten tartsa meg jó egészségben. Köszön, hát az nincsen. Oh. És, és akkor olyan volt, akkor az volt a menő, hogy így jött ki pára így falukba mentek ki tanítani, ott Aha. voltak két hétig, három hétig, ott volt ilyen klubterem, a kocsmának ilyen klubterem, ott uh -huh. tanítottak táncolni, és pénzért. És akkor a, nekünk nagy lakásunk volt, az a több szobás a nagymamámnak, és akkor ez a házaspár, ez a tánctanár a házaspár ott lakott. Uh -huh. Úgyhogy én akkor tanultam Három éves korában. Kézzelje el azóta, szeretek is táncolni, és még egyet hadd mondjam. Ilanka én mikor táncolt utoljára? Hát, nagyon régen, mert én őszintén megmondom, hogy most szoktam a rendezvényeken, mikor a, a munkahelyen rendezvény volt, mert én 47-től 92-ig egy munkahelyen dolgoztam, és onnak mentem nyugdíjba. Uh -huh. és ott voltak rendezvények, Vöröskereszt, ilyen-olyan-amolyan nőnapok, hát ottan táncolgattam mindig. Uh -huh. És Hadd szóljak egy, egy rég, egy, csak egy szót a, a régebbi műsorhoz. A, a déli Jánossal kapcsolatban. Én nagyon-nagyon tisztelem őt, tiszteletbe tartom, nagyon, pedig hát szinte a fiam lehetne. És én nekem az volt, a, az, volt az utolsó, amit, amit hát én mindig hallgattam, amikor csak tehettem, hogy a tévében néztem a műsorát. És az az utolsó szava annyira megmarad bennem, mikor azt mondta, hogy ha hazajön erről a kezelésről, mikor a legutóbb külföldön. Ha hazajön a kezelésről, és kimegy az utcára, bárki jön vele szemben, mindenkinek köszön. Igen. Ezt mondta. Úgy, Tényleg. Ezt, ezt, ezt, erre ez új emlések itt van előttem. Ezt muszáj volt még elmondani. Nagyon kedves, pont a jó, hogy elmondta, mert erről eszembe jut, hogy ugye én azt ígértem, hogy, hogy el fogom mondani, hogy hogy ki kapta Irén a déri díjat. És kikapta kapta az idén? Megyesi Gusztáv. Igen. Megyesi Gusztáv az élet és irodalomnak a, igen, a, igen. a publicistája a hócipőben is szokott. Irény. Nagyon jó a, a Megyesi Gusztáv, tehát igen. azt gondolom, hogy a, hogy a legjobb kapta. Úr, ez a... Ez a, a ez műsor, az a, na, hogy is, mi volt a címe? Melyik, mielőttem volt? A, a, a többet, észre. A többet észre, na, hallgattam azt is, és ott elköszönt, hogy, hogy végleg, vagy hogyan már, mert kétségbe eztem, hogy hogy végén elmegy a rádió. El, nem, az itt pár hónapra a rádiótól, de visszatér. Tehát külföldre megy, de, de vissza fog jönni. A Pálinkás Nem, nem én, hanem a többet észlenek a műsorvezetője. Ja, értem, értem. Engem értem. nem tudnak már innen kirakni. Ja, már ja. Már egyszer megpróbáltál. Ja, ennek örülök ennek, de mindenki tisztelek én. Visszajövök és, és, és ezért egy... berakom a lábamat a, a küszöb mellé. egy nagyon nagy kívánságom volt, meg van is, meg lesz is. Egyszer szeretnék a bolgár beszélni, hogy képzelje el, hogy úgy hallgatom mindig, és van, aki már nem tudom, hanyaszorra betelefonál minden, és én nem tudom megkapni. Na. Hm. Hát, euh, meg Ilonka néni, utána, utána fogok én nézni ennek, hogy maga miért nem beszélget a bolgár úrral. Hogy csak egyszer élek be, mert, mert önnel már beszéltem, most aztán harmadszorra beszélek. A a gyerekről beszél, igen, tudom, tudom. Szólni fogok a, ja. a, a műsor szerkesztőjének, hogy, hogy figyeljen arra, hogy Ilonka nem ne maradjon ki a ring is. Jó ja, drága, mindegy, hogy mikor, mert én mindig itt van vagyok. Ja, és az, hogy miért táncoltam a régen, mert 2008-ban itt a lakásban balesetért, ért, nagyon uh -huh. súlyos, és én azóta lakáshoz vagyok kötve, úgyhogy én nem tudok se, sem értem? Értem. járókerettel közlekedek. Másfél évig kórház volt. Szóval Értem, de, de nagyon jól működik az agya, mert, hát, mert az előbb a... föltettem a kérdést, én már rég elfelejtettem, hogy mi, mi volt az utolsó kérdés, aztán maga emlékszik rá. Igen, igen, tesszik tudni, még az, az, a fejem még, az, az még jó. Én egy, egy temperamentumos belevaló csaj voltam Erre kors. szokták azt mondani, hogy egy rókatelyen nevelkedett, attól olyan ravasz az inonka <laughs> Na, mindegy, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon, -nagyon, -nagyon, -nagyon, -nagyon, -nagyon, -nagyon -szeretek szeretem ezt a műsort, meg a az egész Kubrádiót. Jól van. nappal hallgatom. Köszönöm Milyen szépen, Ilanka néni. Én is, köszönöm. Kész sokan viszont hallásra. Visz jó, egészséget Köszönöm szépen, az ja. legyen. Viszont hallásra. 24 a tánc tanítás és a tánc a mai műsor témája. Halló! Üdvözlöm, jó napot kívánok! Üdvözlöm, Pánikás Tűcsúberthagyok. Én azt szeretném mondani erre az intézkedésre vonatkozóan, hogy én már igencsak középkorú vagyok, uh -huh. de mi a legelső táncoráimat az az tanultam otthon. Én megtanultam keringőzni, tangozni, rumbázni. Oh, Ó, Aztán, hát meg az ilyen csártás, meg engem az jött hozzá. Aztán, amikor a lányom akkora lett, akkor a páromtól megtanulta ugyanezeket, plusz a rokít, meg ami még jött. Aztán mi tanultuk meg a lányunktól az ilyen szarsza meg anyám tyúkját, tehát én azt gondolom, hogy ha valaki akar táncolni, azt hozni kell, szeretni kell, és a mi időnkben ugyan még voltak tánciskolák, de oda már csak az ősz jártunk, és az nem volt jó. Aha. Én nem tudom, hogy a mai fiataloknak mi lesz jó, de az ősz táncon általában ötször annyi lány volt, mint fiú. Tehát oda akkor megy az ember, ha már van párja, én nem tudom, hogy, hogy hozzák majd össze az egyetemistáknál azt, hogy aki oda el akar menni, tehát én nem vagyok mostani egyetemista, a lányom is túl van rajta. De um, hát, hát szerintem... aki, pár, aki párban van, az már tudja, hogy hova megy meg minek megy. Szerintem lesz majd egy ilyen rendezvény, vagy egy rendezvénysorozat lesz, mondta oh, egyszer és... egy ilyen, um, ahol el lehet menni, táncolni, ahol Hát, hát én, én, Azt, szorítok, én szorítok nekik, hogy sikerüljön, de én még mindig úgy gondolom, hogy a, a mai fiataloknál is az lesz, hogy mondjuk a lányok nagy nehezen rábeszélik magukat úgy kettő-három együtt, mert egyedül nem nagyon mentek uh -huh. ilyen, a fiúk meg úgy rá, hogy van. Mennek törözni, meg nem tudom hova. Igen, meg, meg, meg, meg az, ez az egész tánc dolog, tehát hogy, hogy, hogy jellemzően azért ma már, nem, nem táncparketten ismerkedik az ember, nem, azt gondolom, nem. vagy legalábbis... És, is, és nem, ja. is, nem is táncnak hívnám, hanem bulinak. Nem? Igen. Hát mennek koncertekre, ha mennek, mennek bulizni, tehát úgy, mint olyan, hogy tánc. Én szerintem kb. egy 70-80 év közötti politikus erztárs kitalálta, ott az azt hiszi, hogy az 50-es évekbe vagyunk. De már a kis klubok sem működtek így. Azok sem. Mondjuk, Tehát, én, mondjuk én nem voltam, meg azért gondolom, hogy mondhatom ezt, mert Aha. én még a szocializálódtam, akkor ismerkedtem meg a férjemmel, akkor mentem félhez, akkor szültem, és most látom, hogy a mai ifjúság, mert ugye a lányom az egyetemen túl van, nem ott fog ismerkedni, nem ott fog egy életre szóló kapcsolatot teremteni. Hát. Nem tudom, mit kéne csinálni, mert nagyon sajnálom a mai fiatalokat, hogy nem tudnak, meg nincs olyan környezet, vagy mit tudom én, vagy nem divat. De ez a, ez a mai fiatalok, tehát, tehát kiket nevezünk a mai fiataloknak? Megnéztem hát, tegnap egy, egy, egy így, ilyen statisztikai igen. jelentést, hogy 2001 és 2011 között, tehát 10 év alatt nagyjából 150, vagy mondjuk így, tehát a, ha a két nemet összeadjuk, akkor nagyjából 300 ezerrel emelkedett, az egyedül élők, vagy a magányosok száma. Persze. De az, de... De az, de az nem biztos, hogy azt jelenti, tehát, tehát amikor az ember egy statisztikai megkeresésre választad, ad, akkor az egyedülélés és az nem jelent szükségszerűen magányt. Igen. Mint ahogy a, a... Igen. Na csak ne haragudjon, és én nem akarnék politizálni a világért se. Én elnézem a lányom korosztályát, és a lányom 30 fölött van már. Aha. Tehát úgy bátran mondhatom, hogy az ő korosztályában a fiúk nem nagyon akarnak nősülni. Az egyik fele, hogy nekem nem fiam nincs, tehát nem tudom. De a, akinek nincs munkája, akit a szülei tartanak el, aki nem tudom, mit csinál, az hogy viszi el a lányt, anyu légy, szíves, adjál pénzt, mennyit, hova, mire, ha van, akkor az anyuad, ha... Van egy srácnak gerince, nem tudom, hogy manapság még ez van-e. Persze, kell, hogy legyen. Akkor, akkor azt gondolom, hogy szán legalább egy kólát fizetne annak a lánynak. Mm -hmm. Tudom, hogy van egyenjogúság, és a lánynak is volt haveri társasága, ahol összedobták a pénzt, de nem is onnan került ki a férje. Ja. Tehát, ahol a gyerekek összerakják azt, van, és akkor buliznak egyet, abból valahogy nem nagyon akar kijönni ilyen nagyon tartós kapcsolat. Amíg nincs gazdaságilag megalapozva az, hogy egy srác biztonságosan érezze azt, hogy azért ő lehet, hogy ne haragudjon ön. Hány éves? Ú, én nagyon öreg vagyok. Na, 48 leszek. Nem mondja, hogy egy fiú, mint ön is, vagy egy férfi, nem szereti azt érezni, úgy jót tesz a ikujának, hogy azért ő a család feje. Hogy valamilyen szinten egy nő számíthat rá, anyagilag is, hát aztán is, persze, meg mindenképpen. De, de nem igaz. Ha a fiúknak lenne olyan stabilan kiszámítható jövő képük, mint az én időmben volt, szerintem bátrakban mernének. Ismerkedni, udvarolni, hátasodni. Szerintem. A, hát én nem vagyok fiatal, de, a, de nagyon sok fiatal dolgozom együtt. Meg. meg meg... És egyáltalán nem számít náluk? Nem, nem, nem hanem hogy azt hiszem, hogy, hogy, hogy, hogy egy kicsit más felé uh, tolódtak el az értékek. Tehát én például uh, azokat a... Uh, tehát szerintem egy, egy, egy 28-30 éves nő az nagyon nehezen talál magának uh, partnert. Mert, mert valahogy a, a, a fiúk uh, azok uh, bénák, és, uh, teppet, és, és, és meg, meg olyan nem, nem jók. Tehát nem, nem úgy lehet rájuk és tekinteni. Miért Ön szerint miért nem? Ehm, hát ne, ne, azt nem tudom. Amiért nem ismerkednek. De ismerkednek szerintem, a... nem. ismerkedik. Én nézem ezt az hie tévéadásokat. A legtöbbet, amit felfogok mm. belőle, a reklám. Mert azt látok a legtöbbet. A um. azt nem, de reklámod igen. Amikor azt hirdetik, hogy buliz, világítós, örös, mi anyám tyúkjával? meg dobjál a tavon kacsákat, meg nem tudom, tehát nem is sik ott maradni partnerként egy nő mellett. Hát az igaz. Az, az... Na, éppen ezt akartam mondani, hogy szerintem a, a, az értékek egy kicsit másfelé tolódtak el, tehát nem a, nem, a, nem a család a, a fontos bizonyos fiatalok az... számára, és azt gondolják, hogy hogy azzal. azzal elveszítik. nézi az igazi társaság azt, aki valahol azt meri mondani, hogy gyerekek, én bátran akarok pakucs lenni egy csaj mellett. Ilyen nincs ma. És nem is erre felé. De a csaj sem ezt mondja, én. tehát, a csaj sem ezt mondja. De nyilván a, a, a, a egy kapcsolatban a, a nő az megfogalmazja. Én azt gondolom, az én. Én, csak a saját szempontomat tudom, uh -huh. az én lányom köreibet, az a barátnői között, azért elég sok tudott főzni, elég sok tudott uh, szeretett volna otthon teremteni, Aha. leszakadni És nem ment, is, igen. És nem ment, tehát volt neki is három-négy éves kapcsolata is. Már mi szurkoltunk, hogy mi lesz belőletek, bogárka? Hát, ki tudja. Igen. Na most erre nem lehet. És az a baj, hogy Szerintem az én korosztánynak megvan az a nagyon nagy hibája, hogy azt még beleverte valamelyest a lányokba, hogy azért a gyerek az mégiscsak családba való. És akkor itt jön az, hogy be nem a család, és akkor tolódik a csemete, és aztán mikor táncoljanak majd a lakdíjukat? akkor Viszont akkor tehát, tehát az, amik, amit ön elmondott, akkor az mind-mind az arról szól, hogy hogy lehet, hogy, hogy igenis, a politikának ilyenkor lépnie kell, tehát, De hogyha... nem ilyen bugyút a lépéssel. A... Most nem azt mondom, hogy, hogy, hogy, hogy ez a legjobb lépés, hát de, hogy, de, de minden esetre tehát észrevettek egy, egy létező problémát, hogy, hogy a fiatalok számára nem a család a fontos, és nehezen tudnak kapcsolatot hát, teremteni, a... illetve hogy a kapcsolatról mást gondolnak, egy kicsivel felszínesebb hát, bekezdek a viszonyok is. Én nem, vagyok valamit egy, kell csinálni. nem vagyok egy szociológus sem, politikus sem. Én azt gondolom, hogy ha sok gyereket akarnék látni a, és ha én mondjuk egy ilyen menthető változatban, nem, tudom, azaz, nem, nem tudom, fejlesztő elképzeléssel, Igen. nem azt mondanám, hogy ingyen